de colecție Adoptat de Moldova și de scrisul românesc, Vasile Levițchi a purtat în suflet și în cuget întreaga viață cu precădere bucuriile și durerile micii sale patrii, Bucovina. Problema cea mai grea pentru românii bucovineni din partea de sus o constituie deznaționalizarea lor, tendința de a face să dispară. Nu și-a conceput existența în afara scrisului. În poezie însă a fost cel mai acasă. Poezia mă mângâie. Știți, există poezie tristă care îți ajută să trăiești. E paradoxal, dar așa este. Nu în sensul că te mobilizează, dar să vezi viața parcă altfel, capătă sens. Viața, cu bune și rele, căderi și urcușuri, dezamăgiri, speranță și luptă, a fost pentru el fericirea însăși. Cred că am fost fericit. Am fost de multe ori fericit. Fericirea e alcătuită mare fericire din mici fericiri. Chiar și o poezie frumoasă cuiva nu face fericit, sau o priveliște, sau un om frumos, sau un gând frumos. Da, am fost fericit. Deși ultimii 40 de ani am fost de multe ori crispat. Multe lucruri mi-au plăcut și mi aș și vrut altfel să fie și nu era chipt. Totuși am fost fericit. Astăzi poeme de colecție îl găzduiește cu un registrări din fondul de aur. Vasile Levițchi Rugă! Din stepă trage vânt de ispitire și mulți oni își uită seminția, nepăsători plutind ca păpădia prin ticaloasa noastră ii Tribut de sânge dă într-una glia și setea o am vrea de primenire, de vindem o trăgună în neștire și zeamă de cucută străinia. Părinte, adă neamul mai acasă, adună-mi-l între fruntarii drepte, că prea o a asmulț din vița lui aleasă. Spre vetre, rătăciții să se îndrepte, despovărați de așteptări cu anii și fără să ne înțeleagă și dușmani. Reparații curente. Cad peste noi ocazuri cu toptanul, Faci coadă la iluzii, vrei, nu vrei, Când unul are cu monopol și pe idei, Iar altul doar cu lintea, cu ciolanul, Întadere și trept și farisei, Gâlcevi împing înădejdea pe la anul, Cu aplombă școartă neo-gardianul, Dogmatic ruginit 15 chei. S-ar vrea pe de serviciu, la uși de fier, la porți și la zăvoare Cât va dura mărețul edificiu Mortarul înnoirii grosolane cărpește seculara închisoare Faimoasele celule suverane. La poeme de colecție Poetul Vasile Levițchi Înregistrări din fondul de aur O duminică de poezie să aveți Subsemnez nie na parwiętie.